Lista 56. Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 532 33 Iadran Ferluga Bizanțio Societa stato. Sansoni. Firenze, 1974. 34. Valentin punct Georgescu. Bizanțul și instituțiile românești până la mijlocul secolului al 18-lea. Editura Academiei. Râmare. România, București, 1980. 35. Paul Gubert Se scrie G O U B R T. Bizans, avant l'Islam Un roman, doi roman. Editura Jumare.Picard, Picard, Paris, 1951-1956. 36. Andre Grabar. L'art bizantin. Les éditions d'art et d'histoire. Paris, 1938. 37. Andre Grabar La piantur bizantin Etude istoric et critique Skira Genève, 1953 38 Andre Grabar Liconoclasm bizantin dossier arșeologic Collège de France, Paris, 1957 39 Andrei Grabar Laj Dor de Justinien de la mort de Teodos a Lislam Galimar Paris 1966 39 Amic Râmare. -punct, punct. Gruber Istoria muzicii universale Volumul 1 în paranteză, traducere română. Închid paranteza. Editura muzicală București 1963. 40. Rene Guerdan. Se scrie ghiuie r A anu. Vi, grandeur e mizer de Bizanț. Club du livre distoire. Plon, Paris 1956. 41. Andre Ghiulo, se scrie g u i l l o -u. Filippo Burgarella. Se scrie b r g a r e l l a La civilita bizantina În paranteză în ghilimele Nuova storia universita dei popoli e dele civilta. Închid ghilimele volumul 6 roman Închid paranteza U mare punct t mare punct mare punct, t mare punct Torino 1981 42 an Agi Nicolaou Marava se scrie H A D J I N I C O L A -O U la vie des dans le monde bizantin, colegi de l'Institut français d'Atan, Aten 1950 43 Hans Wilhelm Hosig Se scrie H-A-U-S-S-I-G Storia e cultura di Bizanțio În paranteze traducere italiană închid paranteza Il sagiatore Milano 1964 44 De mare punct cât mare punct Hesling scrie H e -in si, ir, la Civilization bizantin. În paranteză traducere franceză închid paranteza amare punct Picard Paris 1907. 45. Nicolae Iorga. Istoria vieții bizantine. Imperiul și civilizația după izvoare, În paranteză traducere română închid paranteza Editura enciclopedică română, București, 1974 46. Nicolae Iorga Bizans apre Bizans ASOC. INTERAN. DETUDE DU Sudest EUROPEAN BUCAREST 1971 47. Nicolae Iorga, Sinteza Bizantină Texte alese și prefața de Dan Zanfirescu. Editura Minerva București 1972. 48. Nicolae Iorga Etiud Bizantin. 1. Roman. 2. Roman Institut de Etiud Bizantin București 1939-1940. 49. Alexander p mare punct Kazdan Se scrie capa a z h d a n Bizantio e la sua civiltà În paranteză, traducere italiană Închid paranteza, editori La terța Barii, 1983 50 Biorie Knus Se scrie capa n o c dou puncte s Istoare de la literatur neogrec La period Juscan. 1821 Armstrong e Vixel Stockholm Göteborg Uppsala 1962 51 Paul Lamert se scrie L e M -E, -R -L e Histoire de Bizans. Prestige University de France Paris 1969 52 Paul, le Merle Se scrie lui e, m -er, lui e. Le stil bizantin La Rus Paris 1943 53 Franz, Georg Mayer Se scrie m a i r -er. L'impero bizantino Acuradi în paranteză traducere italiană închid paranteza Feltrinelli, Milano, 1974 54. Diogen Meillard Se scrie, Mai Le l-l-a arătă. L'art byzantin son origine, son caracter et son influence sur la formation de l'art modern luiibără. Garnier, Paris amic. 55 Siril mango Arhitectura bizantina în traducere italiană Electa editrice Veneția 1974. 55 amic Siril mango Bizantium. The Empire of New Rome. Kumare punct? Scribners Sons, New York, 1980. 56. Cyril Mango. The Art of the Byzantine Empire. Paginile 312-453. Sources and Documents. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs. New York, 1972 57 Girves, Matthew. Se scrie m A -T -H E W. Byzantine Aesthetics. John Moray. Se scrie m A, -A -Y, London. 57 Amic. Corina Nicolescu. Moștenirea artei bizantine în România. Editura Meridiane, București 1971. 58. De mare punct, Obolenski. Se scrie o b o l n s k y The Byzantine Commonwealth Eastern Europe, 500-1453. Widenfield and Nicholson, London, 1971. 59. George Ostrogorski. Se o să Y. Istorie de Leta Bizantin. Payo, Paris, 1969. Traducere franceză. 60. Georges Ostrogorski. Pur l'histoire de la feudalite bizantion Traducere franceză. Editura de Institut de Filo E distuar oriental, E Slave Bruxelles 1954 61. Aifort Peirs. Se scrie P -e i -r -c e. E Roxal Tiler. Se scrie Y -l -l r. Lart bizantin. În paranteză, un roman doi roman. Le mare imic bur. de France. Paris, 1932-1934. 62. Steven Ransman Se scrie r -a -a. la Civilisation byzantin. În paranteză 330-1453. paranteza. 330 paranteză traducere franceză. Închide paranteza. Payot, Paris, 1952. 63. Stephen Ransman, The Last Byzantine Renaissance, Cambridge University Press, Cambridge 1970 64. Annery Stern, L'Art Byzantin, Presses Universitaires de France, Paris 1966 65. David Talbot Rice. se scrie R-I-C-E, e art Byzantine. Ilsever, Paris, Bruxelles, 1959. 66. Tamara Talbot Rice. Bizanțio, în paranteză traducere italiană, închid paranteza, Zachinelli, Bologna, 1972. 67. Nicolae Șerban Tanașoca Literatura Bizanțului, studii, antologie, traduceri și prezentare de Editura Univers, București, 1971 68. Basil Tapachis Se scrie T-A-T-A-K-I-S -a La filozofii bizantan Un. Emil Breyer Istorie de la filozofie Deziiem fascicul suplimentar. Press Universitar de France, Paris, 1959. 69. Răzvan Teodorescu, Bizant, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale românești. În paranteză, secolele 10-14, închid paranteza. Editura Academiei Râmare. România, București, 1974. 70. Amare. Vaziliev. Istor de L'Empir Bizantin. Un Roman, 2 Roman, traducere franceză. Editura Amare. Picard, Paris, 1932. 71. Gumare punct de ordin se scrie V I L L E H R D O U -I N. La conqueta de Constantinopol, Edite e traduit par Emare Dumic punct Faral, se scrie F A R, -R A L. Un roman, doi roman. Ghilimele. Le bel, letre. Închid ghilimele. Paris, 1939 72. Gerard Valter. Se scrie W A L T R. -E. La vie quotidienne à Bizans au siècle de Comnans. 1081-1180. Achet Paris. 1966. 73. Georges Jung. Se scrie Y O N G. -E. Constantinople, Depui, le origin, Jusca no Jur, Paio, Paris, 1934. Cultura și civilizația arabă 1. Coranul Traducere după originalul arabic, însoțită de o introducere de Dr. Silvestru Octavian Isopescu. Editura autorului Cernăuți, 1912 2. Islamic and Arab Contribution to the European Renaissance General Egyptian Book Organization, Cairo, 1977 3. L'Islam e l'Occident, ghilimele, le cahiers du Sud Închit ghilimele Paris 1947. 4 Lislam în ghilimele Ulise, închit ghilimele anno 31, volumul 14, fascicolul 83, Roma 1977. 5. Romano Arabica. Idait by m mare punct angelescu, volumul 1 roman 2 roman Romanian Association for Oriental Studies Bucharest 1974-1976 6. Antologie de poezie arabă Perioada clasică, volumele 1 roman, 2 roman, traducere, antologie și note de Gret Tartler, se scrie t -a r -t l r și Nic. Dobrișan, editura Minerva, București 1982 7. Cele șapte mulagate se scrie M-U-A-L-L-A-Q-A-T-E Traducere, cuvânt înainte și note de Gret Tartler Editura Univers, București, 1978 8. Aga Khan, Dr. Zaki, se scrie Z-A-K-I, -a Ali L'Europe et l'Islam Editura du Mont Blanc Genev, 1945. 9. Amare.j mare Arbery se scrie A R B E -R, R Y. Aspects of Islamic Civilization. The University of Michigan Press. G Allen and Unwin. Se scrie U N W I N. 1967. 10. Federico A. Arborio Mela se scrie M -l, l A. Gli arabi e l Islam. storia Civilta, cultura, Murcia, Milano 1981. 11. Mohammed Arkun se scrie Ară R K O -n, N. Ese sur la panse islamic. V mare punct a mare punct, se scrie m a i s o -N, n e u v -E, e la rus, Paris, 1973. 12. Mahomed Arkun, la Panse, Arab. Pres, Universitar de France, Paris, 1975. 13. Râmare punct Arnadez, punct Massignon se scrie M A S S I G N O N. A se scrie I U S K E V I C -i. Știința arabă în ghilimele, Istoria generală a științei, închid ghilimele, volumul 1 roman, sub condeiul lui René Taton. Editura științifică București 1970. 14. Sir Thomas Arnold and Alfred Gulom se scrie G U L, -l -a -u The Legacy of Islam. Edited by Amare Clarendon Press, Oxford, 1931. 15. Michel Amari. Storia dei musulmani di Sicilia. Con note a cura di Carlo Alfonso Nalino. Se scrie N A L I N O. Volumele 1 roman, 2 roman, r.brampolini, editore Catania, 1933-1935. 16. Averose, se scrie a v -e -r, r o -e s Tahafut al Tahafut, în paranteză, The Anchorons of the Anchorons, închid paranteza, transt.tahafut. From the Arabic with Introduction and Notes by Van den Berg, se scrie, un roman de roman, Luzac, London 1954. 17. Avisan se scrie a vică în -E, e. Le Livre de science. Trad punct par punct mama repunct Mase, ce... se scrie m-a-s-s-e -a, -a, Un roman, doi roman, ghilimele Le bel letre, închid ghilimele Paris, 1955-1958 18 Avisan, livre de directiv e remarc Traduction ave, introduction e not par mamare punct Se scrie: Croix, C. c Honor, Vrin, Paris, 1951. 19. Avisan. Poem de la médecin. Text arab trad. Frank. trad. latin du 13 roman. Mare punct ave introducțion Ghilimele Le Belle Lettre Paris 1955 20 Ali Bachir La mur Le mariage La justice Selon le coran Editura Nielsen, Paris 21 Alessandro Bausani se scrie băuz anăi. La civilta musulmana. Da, Maometo, a la fine del califato abaside. În paranteza 1258. Închid paranteza, în ghilimele, Storia Universală de Popolii Edele civilta, Închit ghilimele, volumul 6 roman, Utet Torino 1981. 20. Berecutula se scrie b -e r e k -a, -e -t -u -l -l a h Le Califat Paris, 1924 23 Carlo Bernaimer Se scrie b -e r -n h e i m L'Arabia Antica e la sua poezia Edizioni Scientifiche Italiane Napoli, 1960 24 Regis Blasher Se scrie b l a -c h e cu accent ascuțit R-E O-Coran Editura Beso et Chantermel -ă Paris 1959 25 Titus Burkard. Se scrie b r c k a, -a r d La Civilizațion Hispano-Arabe Alianța Universidad Madrid, 1979 26. Claude Caen Se scrie cu A-H-N -n L'Islamismo Idale Originii al Inizio del Impero Otomano În paranteză, traducere italiană Închid paranteza, Feltrinelli Milano, 1983 27. Mareuș, Canar se scrie L'expansion arabo-islamic este repercursion Variorum Reprint London 1974 28 Bernard Gara de Vox Se scrie D-E spațiu v a x Le panseur de l'islam Un roman cinci roman. Le suveren, l'histoire e la philosophie, politic de Roman, le geografie, le science matematic et naturel, tre Roman, le Exeges, la Tradition E la jurisprudence, Patru Roman, la scholastic, la teologie e la mystic, la musis, cinci Roman, la sect, le liberalism modern. punct. Götner se scrie cu t h n e r, Paris 1921-1926. 29. Stanwood Cobb se scrie cu o b, -b. Islamic contribution to civilization. Avalon Press, Washington 1963. 30. Anari Corban se scrie cu o r b Istoria de la filozofii islamic. T. mare punct i. mare punct jusca la mor daveroz. Galimard, Paris, 1964. 31. N. mare punct Jumare punct Gulson. Se scrie cu -o U L O N. -a. A History of Islamic Law. Edinburgh University Press, Edinburgh, 1964. 32. Norman Daniel Gli Arabi e l'Europa nel medio evo. În paranteza, traducere italiană închid paranteza Il Mulino Bologna 1981. 33. Ichan Giat. Se scrie d j a i cu două puncte t. L'Europa e l'Islam. Ed. Punct, du sol. Paris, 1978 34 Mohamed Abdallah Draz se scrie r -a -z. Initation au Coran Press Universitaire de France Paris, 1951 34 Amic Mircea Eliade Histoire de Croyant et des idées Paris, Paio 3 Roman, 1984. 35. Nikita Elisef. Se scrie L-I-S-E-E-F-F. -S Lorian, muzulman, o moianaj. În paranteza 622, 1260, închid paranteza. Amare. Colin, Paris, 1977. 36. Mansur, mi se scrie F A K Y La condition de la femme dans la tradition et l'évolution de l'islamism. Roma de Alcan, Paris 1913.